Ötödik fejezet Éliás Életem során többször is volt látomásom. Úgy tíz éves lehettem, amikor egyszer a mezőkön sétáltam a folyó mentén, és az angyalok így szóltak hozzám. Most akkor itt találkozni fogunk Éliással. Ki az az Éliás? kérdeztem. Viccesen hangzott ez a név, és hogy Éliás sosem hallottam korábban, minden esetre jópofának tűnt. Az angyalok azonban nem jópofáskodtak. Éliás, mutatni fog neked valamit, Lorna. Meg kell próbálnod az emlékezetet bevésni, mert ez része lesz a jövődnek. Egy angyalt láttam közeledni a folyó túlsó oldala felől. Nehéz leírni, hogyan nézett ki. Olyan rozsdás, borostyános színe volt, kis vörös beütéssel, és tökéletesen szép volt. Ragyogás vette körül, hosszú ruhája hullámokban omlott le, annak ujja túlért a kezén. Mégis mikor felemelte a karját, a hosszú ruha olyan elegánsan estek hátra, mintha szervesen hozzátartoztak volna. Éliás arcszíne ugyanez a rozsdás borostyán volt. Ámélkodva néztem, ahogy az angyal átjön a folyó felszínén. Közeledett, lába azonban nem érte a vizet. Én is meg tudnám ezt tenni? kérdeztem tőle. Ő csak nevetett. A folyópartján egyenetlen volt a talaj, nagy csomókban nőtt a fű. Éliás mosolyogva mutatta, foglaljak helyet mellette a földön. Örömmel látom, hogy nem vagy ideges a jelenlétemtől. Nem, mert szóltak nekem, hogy jössz, feleltem. Körülnéztem, és láttam, hogy az űrangyalom kivételével az összes többi megszokott angyalom eltűnt mellőlem. Hová lettek? kérdeztem. Elmentek egy kis időre. Nos, Lorna, most megfogom a kezed. Felém nyújtotta a kezét, én pedig beletettem tenyerébe az enyémet. Mintha eltűnt volna kezem az övében, és az ő kezének részévé vált volna. Nem szeretném, ha félnél, szólt Éliás, mert nincs mitől félned. Olyan dolog lesz ez, amit majd várhatsz felnőtt korodban, valami, ami meg fog történni veled. Miért kell már most megtudnom? Nem felelt a kérdésemre, helyette ezt mondta. Most látni fogsz valakit, mi pedig mesélünk neked erről az emberről. Azzal, mintha elhúztak volna egy függönyt, egy hatalmas képernyő tárult fel köztem és a folyó között. A képen egy fák között futó ösvény tűnt elő, és egy távolban sétáló alakot láthattam az ösvényen. Éliásra néztem, és azt mondtam. Nem látom elég jól. Csak nézd tovább, mondta. Az alak egyre közelebb ért, és láttam, hogy egy rendkívül magas, vöröshajú fiatalember az. Amennyire ki tudtam venni, nagyon-nagyon jó képű volt. És akkor Éliás ismét megszólalt. Most már jól láthatod? az angyal felé fordulva bólintottam. Néz továbbra is! folytatta Éliás. Azt szeretnénk, ha emlékeznél majd, hogyan néz ki. Nem mutatunk most többet, annyit azonban el kell mondanom, hogy ez az a fiatal ember, akihez majd hozzámész feleségül. elátomás alapján felfogod őt ismerni első találkozásotok alkalmával sok év múlva, előbb azonban még fel kell nőnöd. Mosolyogtam. Nevetnem kellett a gondolatra, hogy egyszer valamikor szerelmes leszek vagy megházasodom. Kérdeztem Éliástól, most is olyan nagy, mint amilyennek ennek látom? Nem, felelte Éliás, még ő is csak kisgyerek, alig néhány évvel idősebb nálad, Éliás folytatta. Nagyon boldog leszel majd vele, szeretni fog téged, és te is szeretni fogod őt. Lesznek hullámvölgyek, jobb és rosszabb időszakok, azonban egészséges hozzá hasonlóan különleges gyermekeitek fognak születni. Végül gondoznod kell majd ezt a férfit. Isten nem engedi, hogy örökké együtt legyetek. Nem fogtok együtt megöregedni. Éliás felé fordultam, és kérdeztem. Hogy érted ezt, Éliás, hogy gondoznot kell? Törékeny lesz az egészsége, válaszolt az angyal. Isten magához fogja szólítani egy napon, még egészen fiatal korában. Nem kívánok tudni ilyesmiről, szólaltam meg. Éliás azonban nem hagyta abba. Lorna, ne légy bosszús. Csak azt szeretnénk, hogy emlékezz erre. Felkészítünk a jövődre, felkészítünk, hogy aztán erős lehess. Gondolj arra, milyen sok szeretetben és boldogságban lesz részed. Nézd, milyen jó képű ez a férfi. Te magad is mondtad. Ismét a képernyőre néztem, láttam a férfit, és azt feleltem. Igen, nagyon csinos. Azzal eltűnt a látomás, Éliás pedig azt kérdezte. Emlékezel majd erre? Igen, feleltem. Emlékezni fogok, és megértettem, hogy nem marad velem örökké, és hogy a gondját kell majd viselnem. Odafordultam Éliáshoz, és bár nagyon fiatal voltam, így szóltam. Erős leszek. Éliás ismét kézen fogott, feláltunk és sétáltunk kettesben. Kis idő múlva megállt, és azt mondta. Ne járjanak most ezen a gondolataid, csak tedd el magadban ezt a dolgot. Felismered majd a napot, amikor eljön az ideje. És azzal Éliás eltűnt. Természetesen a látomás egy napon valósággá lett, évekkel később. Kértem ennek a könynek az írása során az angyalaimat, áruljanak el nekem többet Éliásról, és elmondták, hogy Éliás egy ótestamentumbeli proféta volt, egy ember, angyali lélekkel. A családom rajta volt a Dublini városi tanásnak azon a listáján, amelyen a lakhatásra jogosultak szerepeltek. Komolyan meg kellett küzdeni érte, de végül öt év elteltével hozzájutottunk egy tanácsi házhoz Édenmorban. Kedves kis otthonunk lett egy vadonatúj telepen több száz hasonló épület között. A házak többé-kevésbé egyformán néztek ki, ikerház három hálószobával, elől és hátul kis részsel. A miénk mellett volt egy másik telep is, amely azonban nem épült be teljesen, körülöttünk, földek és nyílt területek voltak. A legtöbb ott lakó számára ez volt az első saját ház. Addig talán a szüleiknél laktak, vagy régi bérleményekben Dublin belvárosában. Azonnal megkedveltem ezt a barátságos helyet. Nos, hát végre volt egy saját házunk, még ha nem is a mi tulajdonunk. Életünk jobb irányt vett. De a szüleimnek így is keményen kellett küzdeniük. Apa kifutó ember lett egy nagy gázipari cégnél, és nehéz fizikai munkát végzett, sokszor túlórában is. Anya pedig éjszakai műszakot vállalta a helyi csokoládégyárnál. Iskola után anya mindig megcsinálta nekünk a vacsorát, aztán emelre is rámhagyta a kisebb testvéreinket, míg apa gyakran csak elég későn haza nem ért. Éden mor jó messzire volt Belliman-tól, így a változás új iskolát és új barátokat is jelentett valamennyiüknek. A közelben nem volt iskola, így reggelente sokat kellett gyalogolni, át a telepelle, a régi faluba, majd elhaladva a templom mellett a főútig, és az iskola ennek a forgalmas útnak a túloldalán helyezkedett el. Az osztályom egy előregyártott elemekből épült teremben volt, ahol szorosan egymás mellett következtek a tanulópadok. Nem volt könnyű beférkőzni a padok közt a saját helyünkre, gyakorlatilag át kellett mászni az osztálytársakon. Nagyon jól éreztem magam Édenmorban, és bár nem volt kimondottan legjobb barátnőm, a szomszédos családok között akadt egy óbrájenék, akikkel sok időt töltöttem együtt. Az O'Brien család tagjai közül a kedvencem egy csodálatos farkas kutya volt Sén. Hetente háromszor elvittem sén sétálni, és az egyik ilyen séta alkalmával megismerkedtem egy újabb különleges angyallal. Ezt az angyalt fa angyalnak hívom, mert mindig fán mutatkozik. Sokszor megjelent már nekem, mostanában is látom. Ez a női angyal a smarag, zöld sárga narancs változatának összes elképzelhető árnyalatában pompázik, elképesztő színekben, mintha ott lenne a fa minden részében, közben mégis tisztán ki lehet venni az alakját, haja van, és minden testrésze együtt mozog, szeme pedig aranyporként csillámlik. Amikor kinyújtja karjait és kezét felém tartja, vele együtt a fa is mozdul. Gyakran beszélek vele, hangja, fütyszerű, mintha a fa levelei zörögnének. Egyik nap kint voltam Sénnel sétálni, átvágtunk a mezőn, és már hazafelé tartottunk a telep felé, amikor a kutya megállt, és elkezdett ugatni egy barra lévő nagy fát. Néztem a fát, de nem láttam semmit. Nevetve kérdeztem Séntől: mit ugatsz te? És akkor megláttam. A fa angyal volt az, s én nálam előbb észrevette. Most is nevetnem kell, ahogy felidézem. Elképesztő, hogy az állatok mennyire könnyen meglátják az angyalokat. Előfordult, hogy iskolából hazamenet más gyerekekkel játszottam együtt a kőfejtőben. Egyik nap nem velük voltam, helyette megpróbáltam benyitni a kőfejtő melletti kolostor kapuján. Tilos volt bemennünk arra a helyre, én mégis felemeltem a kapu zárját és bejebb mentem. Kerteket láttam, tele zöldségekkel és gyümölcsfákkal. Pékés helynek tűnt nem éreztem félelmet. Nem is vettek észre a szerzetesek, mintha nem is láttak volna. Leültem egy öreg fatörzse és figyeltem. Nyilvánvalóan szent hely volt, ahol sok imát elmondtak már. Valamennyi szerzetes, erős fényel világított. Tiszták voltak nem csak fizikailag, hanem lélekben is. Imádkoztak munka közben, és megfigyeltem, aggyalok is imádkoznak velük együtt. Nagy békességet éreztem. Maradni szerettem volna, ám végül az angyalaim kivittek onnan a kertből. Egyre mondták, hogy menjek haza, mert anyám már aggódik. Megtettem, amit kértek. Noha még alig sötétedett, megvilágították nekem az utat. Mire hazaértem, anya már elment munkába, így nem lett galiba a dologból. Abban az évben legalább tucatnyi alkalommal elmentem a kolostorhoz. Csupán egyetlen alkalommal beszélt velem az egyik szerzetes, amikor utoljára voltam ott. Éppen egrest szedett, én pedig oda mentem hozzá, és megálltam mellette. Nagy fényen ragyogott, és ott volt az angyana is, hozzá hasonló öltözetben. A szerzetes, egy igen fiatal férfi rám nézett és köszönt. – Hello? – megkérdezte, mi a neve, és azt felelte, a hívják. Lágy hangon beszélt, és ő is megkérdezte a nevemet. Megmondtam neki. Megkínált egressel, és közben érdeklődött, miért járok olyan gyakran a kolostor udvarába. Azt válaszoltam. – Csak nézem, ahogy itt imádkoznak, szükségem van rá. – Mindig imádkozni fogok, érted, Lorna? – válaszolt erre a szerzetes. Elköszöntem tőle, és tudtam, hogy nem jövök többé vissza a kolostorhoz. Szombati napokon egyik kendvenc után volt elmenni anyámmal vásárolni. Ennek részeként elnéztünk a Moore Streetre Dublin belvárosának forgalmas helyére. Egy piac működött itt, standokkal végül az utca két oldalán, ahol asszonyuk jóízű Dublini dialektussal hangosan kínálták portékáikat. Én húztam magam mögött a kis kétkerekű bevásárlókocsit, közben anyám kiválogatta a legjobb gyümölcsöket és zöldségeket. Egyik szombaton befordultunk a Moore Streetre és egy angyala vállamat fogva a fülembe sugta. Hagyd, hogy anyát előre menjen, nem fogja észrevenni. Visszaléptem kettőt, anyám pedig továbbment az eladó gyümölcsöket és zöldségeket vizsgálta. Áltam néztem az utcát, és hirtelen megváltozott a látvány. A Moore Street helyén egy aranypalota támadt. Minden arany volt, még az emberek is. Aztán megváltoztak a színek, feltűntek más vibráló élénkszínek is, sokkal világosabbak és vibrálóbbak, mint a normál valóságban. A színek lefolytak a gyümölcsökről, zöldségekről és virágokról, mintha energiahullámok lettek volna. Aztán ezek a hullámok színlabdákká álltak össze, és ott pattogtak körbe az utcán egyik oldalról a másikra, ide-oda verődve a standok között, még az embereken is megpattantak, de senkinek semmi nem tűnt fel. Az utca nem csak emberekkel volt zsúfolt, voltak ott angyalok is tömegesen, jóval többen, mint általában lenni szoktak. Egyesek közülük a portékát áruló asszonyokhoz hasonlóan öltözködtek, és maguk is serényen segítettek az eladásban. Vicces volt nézni az angyalokat, ahogy utánozzák az asszonyok minden mozdulatát. Az angyalok remekül tudnak utánozni másokat. Énekeltek is a hangzás, mintha összhangban lett volna az utcán zajló történésekkel. Sokszor voltam már ezelőtt a Moore street de sosem láttam ehhez foghatót. Meg lehet csak az én kedvemért rendezték ezt az egészet, hogy megnevetessenek, de az is lehet, hogy minden nap így megy ez, és csak most volt az első eset, hogy nekem látni engedték. Az egész nyüzsgés nagyon izgalmasnak tűnt. Anyám, aki három standal előrébb járt, hirtelen észrevette, hogy nem állogott mellette. Lorna ébresztő, gyere ide a kocsival! – azt hittem, minden vissza fog váltani hétköznapi látványra, de nem így történt. Ott álltam anya mellett, az angyalaim pedig odasúgták nekem. Figyelt a hölgyet, aki a gyümölcsöt árulja! Tettem, amit mondtak, és láttam, hogy a nő mögött ott áll az angyala. Hasonlított hozzá öltözékében is, teljes fényel világított, elragadó mosolya volt, és felém kacsintott. Anya kért néhány almát, körtét és banánt a nőtől. Ahogy az betette a gyümölcsöt a barna papírzacskóba, figyelmes lettem az angyalára, aki integetett az ujjával. Rájöttem, hogy a nő rossz almákat is tesz a többi közé anyámnak, és bár az angyala beszél hozzá, nem hallgat rá. A nő angyala továbbra is integetve jelzett az ujjával. Nem bírtam tovább, nevet nem kellett, mire a nő élesen rám nézett. Láttam a tekintetéből, tudja, hogy észrevettem, mit csinált az előbb. Hirtelen kiszakadt az acskó, és a gyümölcsök mindenfelé szétgurultak. A nő igyekezett elkapni őket, és sikerült is egyet. Egy rohadtat. Tudom, hogy ez nem volt véletlen, az ő és az én angyalom intézték, hogy így legyen, és ettől még jobban nevetnem kellett. Anya észrevette a rovat almát, és így szólt. Remélem, nem kívár rossz gyümölcsöt adni nekem. A nő tiltakozott, megtöltött egy új zacskót, és közben bűntudatosan felé pillantott. Anya kifizette az árót, én pedig betettem a zacskó gyümölcsöt a kiskocsiba. Indultunk tovább, a nő meg oda kiáltott nekünk erős dublini kiejtéssel: Hely, asszonyság! Anya odafordult, és a nő egy zacskót tartotta kezében. Jöjjön, asszonyság, itt van még egy kis gyümölcs a gyereknek! A nő mögött ott állt mosolyogva az angyala. A nő végre meghallotta őt. Sokszor végigmentem azóta a Moore street gyerekként és felnőttként egyaránt, de az utca soha többé nem kelt így életre. Tudom ugyanakkor, hogy pusztán azért, mert én nem látok valamit, nem jelenti azt, hogy az nem történik meg. Az angyalok nem tehetik lehetővé számomra, hogy állandóan mindent lássak. Túl sok lenne ez így nekem, lehetetlenné válna a mindennapi élet, a sok dolog túlzottan elvonná a figyelmemet. Az angyalok sok mindent megtanítottak nekem a választás fogalmáról is, és egy délután segítettek megértenem. Sosincs túl késő ahhoz, hogy meggondoljuk magunkat, és a helyes döntést hozzuk meg. Azt is megtanultam, hogy segíthetnek nekünk meghozni a helyes döntést, ha úgy határozunk, hogy hallgatunk rájuk. Élveztem, ha elintézhettem anyának mindenfélét, mert ilyenkor egyedül lehettem és szabadon beszélhettem az angyalokkal. Élveztem, ha szögdécselhettem belük, figyelhettem a madarakat és a fákat az ő társaságukban. Ezen a bizonyos délutánon félúton voltam a boltok felé, amikor így szóltak az angyalok. Állj meg Lorna! Mutatni akarunk neked valamit egy másik utcában, ami megmagyarázna számodra egy-két dolgot. Ha majd eléred a fő utcát, ne barra fordulj a boltok felé az utcán átkelve. Azt szeretnénk, ha jobbra tartanál, és egyszerűen tovább egyenesen. Így hát pontosan úgy mentem tovább egyenesen. Hamarosan egy halombútort láttam a gyalogúton, mellett egy rendőrautót és emberek gyülekezetét. Egy öreg ember jött ki a háza utcai bejáratán. Botra támaszkodva járt, és az ő bútorai és holmiai voltak ott kint az utcán. Megrázott a látvány, emléke velem maradt egész életemre. – Angyalok! – így szóltam. – Mi történik ezzel a szerencsétlennel? Ott álltam az úton, és az angyalok elkezdték mondandójukat. – Lorna! – ez az öreg ember itt élt ebben a házban egész életében – az övé a ház, ám ahogy megöregedett, egyre makacsabbá vált, és megtagadta, hogy adót fizessen. Választás elé került, ha fizet, lett volna rá pénze. Akkor nem történik meg vele, amit most látsz. Ha beszélő viszonyban lett volna a családjával, talán segítettek volna neki meghozni a helyes döntést, ő azonban makacs volt, nem állt szóba velük, és így most magára maradt. Kérdeztem az angyalokat, ki volt az a nő, aki igyekezett szót váltani az öreggel? A lánya talán? És vajon hallgat-e majd rá a férfi? Ezt a választ kaptam. Lorna, nem látod, hogy az öregember angyalai ott súgnak a fülébe? És ő hallja is ám őket. Látod, most sír. Engedi, hogy a lánya karon fogja. Kezd helyes döntéseket hozni. Sosincs túl késő meghozni a helyes döntést, ha készek vagyunk, hogy hallgassunk a szóra. – Megértettem – mondtam. – Angyalok, segíteni fogtok nekem az életben, hogy a helyes döntéseket hozzam meg? – Igen, Lorna, segítünk – felelték. Előfordul, hogy egy dolog csak látszólag tragédia. Ez volt a helyzet apa balesetével is. Egy nagy gázipari cégnek dolgozott parafint szállított ki, és ott következett be a baleset. A cég kompenzációt ajánlott fel, apa azonban nem pénzt, hanem végleges állást akart. A cég végül egy benzinkút vezetői helyet biztosított neki Dublin központjában. Apa tehát kapott egy esélyt, és nyilvánvaló, hogy az angyalok segítettek meghozni a helyes döntést. Az állandó munka némi anyagi stabilitást hozott a szüleimnek, és végre letehették a foglalót lehetett egy saját házuk. Apám balesete tehát voltakép áldás volt. Néha megesik, hogy nehézségeknek kell történniük az életünkben, hogy bekövetkezzen egy változás, hogy az életünkben megváltozzanak a dolgok. Mindig történnek csodák, csak épp nem akarjuk észrevenni azokat.